Alhamdulillah was salatu was salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qul wala wa ashhadu Muhammadan abduhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Wa tabi'in wa man tabi'ahum bi'ahsanim ila yawmi dinama ba'ad Wa nafillah ala hibba rahimani wa rahimakumullah Jadwal kajian Sabtu Bahtal maghrib Atau ahad Sabtu malam ahad Ini Tertera di dalam jadwal adalah Ustaz Zuhair Namun dikarenakan beliau Padar Allah al, Masih Sakit Allah Yashri Maka kita isi Dengan Materi yang lain yaitu Fadulul Islam Sehingga materi ini Akan kita baca Jadwal aslinya adalah hari Kamis Badal Asr Hari Kamis Badal Asr Namun ketika ada kekosongan Lalu ada kesempatan untuk mengisi kekosongan tersebut maka kita isi dengan membacanya agar menjadi faidah kepada kita dan kita tidak kehilangan kesempatan untuk tolabul ilmi tidak kehilangan kesempatan untuk ibadah ibadah yang paling agung dan memakmurkan majelis berzikir serta ibadah duduk Intidar Menunggu Datangnya waktu salat Setelah tiba Waktu salat yang sebelumnya Menunggu tiba Waktu salat yang setelahnya Ini semua ibadah Dan terhitung Ganjarannya Terhitung dengan ganjaran Ibadah Salat Ini semua keutamaan Kalau sekiranya tanpa ada Odur tanpa ada halangan lalu Berlalu begitu saja kosong Tidak bisa dimanfaatkan Maka sungguh ini kerugian telah menimpa kita semua Kita sampai pada pertemuan yang sebelumnya Dari kitab ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله maka tidaklah aku akan beribadah kepada pihak-pihak yang kalian ibadahi dari selain Allah akan tetapi aku beribadah hanya kepada Allah wal ibadatu haqqul lillahi subhanahu wa ta'ala ibadah itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala Dilanjutkan firman Allah Dia Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mematikan kalian. Wa umir tuan aku namanya Al dan aku telah diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang yang beriman. Di dalam Surah Yunus ayat yang ke 104. Rasulullah SAW makmur. Rasulullah SAW seorang yang makmur. Makmur itu diperintah, bukan makmur. Ya. Kalau orang Banjar kebanyakan a'in. Kalau orang Jawa kekurangan a'in. Ini makmur pakai okay, Hamzah. Diperintah wahai yang tahu subhanahu wa taala ayubal dehu linaas dan beliau sawalallahu adzim adadhi wasallam wa menjalankan perintah Allah subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada manusia. ثم قال جل وعلا وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين و ان اجعل انقاو حدف kepada agama yang lurus terhadap agama agama Islam hanifan sebagai seorang yang lurus di dalam beribadah wala takuna minal musyrikin dan janganlah engkau termasuk golongan orang-orang musyrikin wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala wa in ka altaka min adh-dhalimin dan janganlah engkau menyeru kepada selain Allah pihak-pihak yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu juga tidak pula bisa mendatangkan mara bahaya maka jika engkau melakukan itu sesungguhnya apabila demikian maka engkau termasuk orang-orang zalim -orang وأي منسسك الله بضر فلا كشف له إلاه وأي يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah Subhanahu wa Taala menimpakan kepadamu malapetaka, maka tidak ada yang bisa menyingkapkan, mengangkat, menghilangkan. Terhadap malapetaka tersebut kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Terhadapmu satu kebaikan. Maka tidak ada satu pihak pun yang akan bisa. Menolak kebaikan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Menimpakan kepada siapa yang ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala dia maha pengampun lagi maha penyayang qul ya ayyuhan nas qad jaa'akumul haqq min rabbikum man yattaba fa innamaya nafsi waman dhalla fa innamaya dhilla 'alayha wama ana 'alaykum biwaki Katakan olehmu wahai Rasul Wahai sekalian manusia Sungguh telah datang kepada kalian kebenaran itu Dari Rob kalian Maka siapa yang dia mengambil petunjuk Maka sungguh hanyalah dia Mengambil petunjuk itu untuk dirinya sendiri Dan siapa yang menyimpang Dari petunjuk tersebut Maka sungguh hanyalah dia menyimpang di atas telah datangnya petunjuk itu dan aku tidak bertanggungjawab atas kalian. Wa tabi' ma yuhailee wasbir hatta yahum Allah, wahyu, khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah sampai Allah subhanahu wa taala menetapkan ketentuannya dan dialah. Sang Maha Bijaksana Yang sebaik-baik Penetap Segala hukum Dengan kebijaksanaannya Ini ayat Kelanjutan dari ayat yang dibawakan Di dalam matan Yunus 104 Lanjut 105 109 Ayat-ayat ini dengan jelas Yang pertama Dengan bahasa Arab Yang kedua Mendudukkan Rasulullah SAW Sebagai seorang Rasul Yang berasal dari kalangan bangsa Arab Dan ayat ini berbicara tentang Pemisahan antara Al-Haq dan juga Al-Bati Dijelaskan oleh Syekh S.A.W. Ayat-ayat yang agung Fihamufasalatun Bainal Haqqi wal-Bati Yang di dalam Ayat-ayat tersebut Terdapat pemisah Antara Al-Haq dan juga Al-Bati Laysa labsun wala ghamud. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Tidak pula kekakuan. Karena ada dua pihak ketika menyikapi antara kebenaran dan kebatilan. Pihak yang pertama cenderung mengkaburkan antara hak dan batil. Dibuat samar, dibuat rancu, dibuat ada sekarang akan bercampur Kerancuan Ada pihak yang lain kaku Di dalam berpegang teguh terhadap kebenaran Tidak secara utuh Sehingga meletakkan ekstrem Di satu sisi Maka ayat ini Tanpa ada kesamaran Tanpa ada kerancuan Juga tidak ada Kekakuan tidak baku. Ar Rasulullah SAW. Ya'budul Allah. Rasulullah SAW beribadah kepada Allah. Wahai ulai yang buduna Sementara mereka beribadahnya kepada selain Allah. Bal yang makhlukat bukan di tangannya syai' wala tamliku syai'a bahkan mereka orang, orang musyrikin itu beribadahnya kepada makhluk makhluk kepada ciptaan-ciptaan yang mana makhluk makhluk itu tidak ada kuasa sedikit pun di tangannya tidak pula bisa mengatur segala sesuatu Fahadi mufasalah. Ini pemisahnya. Bainal tawheed wa Antara Tauhid Dan juga syirik. Dua perkara yang tidak bisa. Dicari titik temunya. Dan tidak ada. Tidak bisa dicari. Titik temu. Tidak bisa dicari. Persamaan. Dan tidak bisa digabung. Dengan cara apapun karena sudah jelas. Dari awal, qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi tawaffakum. Katakan oleh muwahai rasul. Wahai sekalian manusia, jika kalian berada dalam satu keraguan terhadap agamaku ini, maka camkan baik-baik. Aku tidak akan beribadah kepada pihak-pihak yang kalian ibadahi selain Allah, Bukan tetapi aku beribadah hanya kepada Allah, karena Dialah yang nanti bakal mematikan kalian. Jelas, tegas. Saya beribadah. Kalau kamu ragu terhadap apa yang aku sampaikan dari kebenaran ibadah Islam di dalam Islam, ibadah dengan Tauhid. maka jangan harap kami akan ikut kepada kalian. Kami akan tetap beribadah kepada Allah. Karena Allah nanti akan mematikan kalian Bukan sembahan-sembahan kalian Ingat itu Ini orang Islam mestinya berani ngomong begini Ya Bukan digembosi. Kalau berislam dengan Tauhid Katana Islam ala Arab Kalau berislam dengan Tauhid Katana Islam yang kaku Berislam dengan Tauhid Katana Islam yang Terlalu ekstrim Nah harus yang saling hormat menghormati acara syirik ya bareng-bareng nanti acara tauhid nanti juga diajak yang lain rezimen dahulu tidak ada Rasulullah SAW sudah tegas la a'budu ma ta'budu ta wala antum jelas lakum dinukum waliya. Itu ketika dulu ada rancangan orang-orang musyrikin ketika mereka sudah tidak mampu lagi menahan gerakan dakwahnya Rasulullah SAW tidak bisa dibendung dengan segala cara maka mereka berusaha membuat satu solusi agar mereka tetap bisa eksis dengan ajaran agamanya nah, sehingga ditawarkan Kalau begitu kita buat begini saja. Kami akan beribadah mengikuti agamamu selama setahun. Tapi setelah itu kalian beribadah mengikuti agama kami setahun juga. Lalu Allah perintahkan untuk menyampaikan ketegasan dengan apa yang disebutkan di dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan oleh wahai Rasul Wahai sekalian orang-orang kafir, dipanggil orang-orang kafir, hei, begitu. Jadi tegas, ini ajaran Islam. Lihat melihat syiah, sembahan-sembahan mereka ini tidak memiliki kuasa apapun. Bahatimufassalatunbaynattauhidushirik ini pemisah, curang yang menjauhkan antara tauhid dan syirik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma jaa'a bi syai'in jadid Rasulullah sallallahu tidaklah membawa sesuatu yang baru wala da'a ila ibadati nafsihi juga tidaklah beliau mengajak manusia untuk menyembah dirinya memuja diri pribadinya. wa innamad'a ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala namun dia mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan kalau begitu, fal Islamul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa ayyubadallahu Wa tutruku ibadatum asyiah. Isi ajarannya adalah Allah Subhanahu wa satu-satunya yang diibadahi dan ibadah kepada apa saja yang selainnya itu ditinggalkan. Ini prinsip dakwahnya beliau yang itu bukan perkara baru yang telah didakwahkan oleh para rasul yang sebelumnya. Kepada umat-umat yang sebelum umatnya beliau. Di akhir zaman ini. Selalu begitu dakwah mengajak, manu mengajak manusia. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengembalikan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu-satunya pihak. Yang memang berhak diibadahi Yang selainnya tidak berhak. Dan meninggalkan seluruh bentuk peribadatan. Kepada apa saja yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di prinsip Sehingga tidak ada di dalam Tauhid dan juga syirik Itu pertalian yang bisa disusun Untuk bertemu dalam satu titik La tajidu qawman yu'minuna billahi wa yawmil akhir Yu'aduna man hadallaha wa rasulah Bahkan dalam hal kecintaan loyalitas pun saja Itu tidak akan terkumpul di dalam hati seorang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir Untuk ada sikap loyal, sikap cinta Kepada pihak-pihak yang menentangi, memusuhi Allah dan Rasulnya Bahkan meskipun orang-orang dekat secara kekerabatan karena memang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada ketawahidah di dalam dirinya ini akan benci kepada bentuk-bentuk kesyirikan apapun bentuknya, serta tidak akan cinta kepada pelaku-pelaku kesyirikannya itu sudah konsekuensi Islam sehingga bangunan yang disusun oleh sekena pihak sekarang ini untuk merajut tali Persaudaraan terhadap seluruh bentuk ajaran yang dianut para penganut penganutnya diajak untuk saling bahu membahu dalam menjalankan ritual ajaran masing-masing ini sungguh ajaran yang bertolak belakang dengan prinsip datangnya Islam dan itu masuk dalam kategori bentuk permusuhan terhadap ajaran Islam orang yang seperti ini meskipun Muslim tidak boleh untuk diikuti, didengar dan nah, dia bukan mengajak manusia untuk kembali kepada Islam, tapi menjauhkan dari Islam meskipun dia adalah orang yang mengaku berada di dalam ajaran Islam Wa qalahu ta'ala Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflain mirrahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Ini ayat yang berikutnya dibawakan di dalam matannya di dalam surah al-hadid ayat yang ke-28 Firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu wahai sekalian orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada rasulnya akan Allah berikan kepada kalian Dua bahagian dari rahmatnya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya. Yang kalian bisa berjalan dengannya. Dan Allah akan mengampuni kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan perhatikan ayatnya. Ayat ini. Memerintahkan kepada orang-orang dengan panggilan iman. Ya Ayo Allah di dalamnya, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya apa? Wa aminu dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Orang yang beriman diperintah untuk beriman. Nah, kalau orang yang beriman kemudian beriman, itu akan diberikan oleh Allah dua bahagian besar dari rahmatnya. Lalu akan diberikan cahaya sebagai obor untuk dia berjalan akan diampuni dosa-dosanya dan akan dijamin karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kira-kira ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab ahsan. Nah. Telah lewat ayat yang sebelumnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum ini khitabnya untuk orang-orang yang beriman dari kalangan kaum muslimin. Ayat yang kedua, kul ya ayuhan nas in kuntum fi shak ila akhir ayah Ini ayat khitabnya kepada siapa? Kaum musyrikin, Wasaniin. para penyembah berhala. Pada ayah. ayat yang ini yang baru kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya kepada Ahlul Kitab. Minal Yahud wa Nasarah. Dari kalangan Yahudi dan Nasarah. Jadi semuanya dipanggil. ya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kembali. Kamu muminin, kamu muslimin. Dipanggil dengan diberikan karunia anugerah. Disempurnakan agamanya yang dianut Islam itu. Jadi dinyatakan sebagai anugerah besar. Dan telah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang muslim dipanggil. Untuk bertawahid Dan kalau seandainya mereka enggan Maka dinyatakan Berbeda ajaran kalian dengan ajaran Tawahid Dan orang-orang yang bertawahid Tidak akan ikut Ikut campur terhadap ajaran kalian Nah di sini Kepada Ahlul Kitab juga dipanggil Karena mereka dipanggil Dengan keimanan Maksud dari keimanan Karena mereka dulunya Itu beriman kepada ajaran Rasul artinya ketika mereka memang benar masih beriman kepada ajaran Rasul yang datang kepada mereka pada waktu itu maka panggilan iman ini akan bisa menjadikan mereka tersentuh karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada mereka coba perhatikan perintahnya bertakwalah kalian kepada Allah Maksudnya kalau kalian memang masih beriman Bertakwalah kalian kepada Allah. Ingat ajaran yang dibawa oleh Rasul yang datang kepada kalian, ingat ajaran kitab yang datang kepada kalian. Takwalah kepada Allah. Kalau sudah itu, wa aminu bi rasulih. Berimanlah kepada Rasulnya. nya yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada mereka. Allah menyatakan yuk tukum kif lain Allah akan mendatangkan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya, ganjaran yang besar atas keimanan mereka. Kenapa dikatakan akan didatangkan dua bahagian ganjaran dari rahmatnya Allah subhanahu wa taala? Dikatakan dua. Ganjaran pertama atas Keimanannya kepada Rasul yang sebelumnya. Ganjaran kedua atas ketundukannya ketika dia mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kurang apa. Ya. Tidak disia-siakan amalan mereka ketika beriman kepada Rasul yang sebelumnya. Tetap dicatat sebagai ganjaran amalan saleh bahkan akan ditambah ketika mereka mau ikut kepada ajaran Islam yang datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW akan ditambah akan ditambahkan menjadi kebaikan berikutnya dua kali diberikan tapi kalau mereka menolak maka akan hilang semuanya sehingga pilih akan diberikan dua atau akan ditambah siksaannya hilang semuanya ganjarannya diganti dengan siksaan orang yang berakal akan terpanggil. Ajrul iman bir rusul as-sabiqin. Yang pertama. Ganjaran atas keimanan mereka terhadap para Rasul yang terdahulu. Wa ajrul iman bir muhammadin sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Yang kedua ganjaran atas keimanannya. Jika dia mau tunduk menerima. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. Dia beriman terhadapnya. Nah, wal mu'minu min ahlil kitab Maka seorang yang dia beriman Yang berasal dari kalangan ahlul kitab Yukta Ajrahu marotain Dia akan diberi Ganjarannya itu dua kali Ajrul iman bil kitabis sabiq Wa ajrul iman bil kitabil mutaakhir Ganjaran atas keimanan mereka kepada kitab yang sebelumnya dan ganjaran yang kedua Atas keimanannya terhadap kitab Yang datang berikutnya yaitu Al-Quranul Al Karim Wahada fadlul na'udhi Ini adalah keutamaan yang besar Disinilah Fadlul Islam Keutamaan Islam Bukan hanya Untuk kaum muslimin, kaum Mukminin, Tapi untuk Umat-umat yang sebelumnya Ketika mereka mau mengikuti Petunjuk mengikuti risalah yang datang untuk kemaslahatan mereka bukan untuk menyingkirkan mereka bukan untuk memusuhi mereka bukan untuk menghinakan mereka bahkan menjadi semakin mulia semakin mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah qala ta'ala Allah menyatakan Ula'ika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru Dalam surah Al-Qasas Ayat yang kelima puluh empat Mereka-mereka itulah Orang-orang yang akan diberikan Akan didatangkan ganjaran mereka Marratain Dua kali Bima sabaru Atas sebab apa yang mereka telah bersabar Sabar di dalam Tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan risalah-risalah yang mereka dapati. Mereka terus tunduk. Karena risalah yang sebelumnya akan menghantar orang untuk beriman kepada risalah yang berikutnya. Dan seterusnya sampai risalah yang terakhir. Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu. Bukan hanya diberikan ganjarannya dua kali. Wa yaj'allakum nuran. Allah akan jadikan untuk kalian cahaya nur al-basirah cahaya basirah cahaya petunjuk cahaya ilmu Nah pada pelajaran adabul mufrad masih ingat hadis yang menyatakan Ketika mereka pada masa jahiliyah ya, orang yang baik lalu Masuka, uh, masuk ke dalam Islam lalu berilmu di dalam Islam ini menjadi orang yang termasuk golongan terbaik nah jahiliyah secara umum jahiliyah baik di sana ada jahiliyah dari kalangan ahlul kitab atau jahiliyah yang selain mereka nah tamshuna bihi yang kalian bisa berjalan dengannya dengan cahaya tersebut Tu Majizu Bihin Al wal Baatil wal Hud wal Zalal. Yang kemudian dengan menggunakan cahaya basirah tadi, cahaya ilmu, itu bisa dijadikan sebagai pegangan pedoman untuk mengukur, lalu bisa dibedakan mana yang hak, mana yang batal, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Lain ada bin Nurun. Karena agama ini adalah cahaya Wal quranu nur Al quran itu merupakan cahaya Wasunnatu nur Dan sunnah juga merupakan cahaya Nah Dikatakan cahaya dengan kalimat nur kaidah Kenapa tidak menggunakan Dia Dia itu cahaya juga Padahal lebih terang Namun menggunakan kata nur. Renur, cahaya nur. Ini identik dengan cahaya yang dipancarkan oleh bulan. Sementara ziyah itu lebih terang. Tapi dipancarkan oleh matahari. Apa bedanya? Cahaya yang dipancarkan oleh matahari memang menerangi. Tapi di sana ada menyengat. Panas Menyakitkan Sementara cahaya yang dipancarkan oleh bulan Itu menerangi Tapi tidak ada sengatannya Begitulah Al-Quranul Karim Sunnah dan juga Gamay Allah berfirman Ya yuhan nasu Qadja'akum murhanum mirrabikum Wa anzalna ilaikum nuram mubina Wahai manusia Sungguh telah datang kepada kalian Burhan Penerang Dari Rab kalian Dan kami telah turunkan kepada kalian Cahaya Yang Mubina Yang terang jelas Dalam surah An-Nisa 174 Falladhi yamshi ala hadhi al quran Yamshi ala nur Maka orang yang berjalan di atas petunjuknya Al-Quran itu Dia akan berjalan Di atas cahaya Ada satu nasihat Dari Syekh Abdullah Abdullah An-Najmi Di antara nasihatnya Agar seorang itu bisa sabat Di atas agamanya asbabus sabat Alal haq Wattiba'il haq Satu yang disebutkan Pertama kali adalah Yaqbalul quran Menerima al quran Menerima Al-Quran, hifz dan watailawatan, wamal. Menghafalnya, semampunya, dengan usaha yang sungguh-sungguh, terus berusaha menjaga Al-Quran, watailawatan membacanya, wamal wa dan mengamalkannya. Ini satu nasihat yang pertama. Ada sekian nasihat nah, Pertama Iqbal Menerima Al-Quran Karena Al-Quran menjadi satu sumber utama Datangnya petunjuk Datangnya basirah Nah والذي يمشي على غير هذه القرآن يمشي في ظلمة الظلال. والعياذ بالله. Dan orang yang dia berjalan tidak dengan petunjuknya Al-Quran, dia akan berjalan di dalam kegelapan dan kesesatan. Wallaikumualaikum. Bayangkan orang berjalan tanpa cahaya di kegelapan. Nah. yang terjadi adalah tersesat dan hampir bisa dipastikan ketika serang melakukan sesuatu tanpa petunjuk itu 99% nya salah ada kemungkinan 1% betul kebetulan nah, kalau kebetulan di dalam agama itu tidak dianggap betul kalau kebetulan mengerjakan soal tapi betul kan dianggap betul tapi pun menjalankan agama tanpa ada petunjuk asal dikerjakan saja ternyata pas tapi dia tidak tahu bahawa itulah yang benar ini tidak dianggap betul karena dia tidak beramal di atas ilmu syaratnya seorang menjalankan agama ini yang pertama ilmu nah beramal dengan ilmu dia betul pas tapi secara kebetulan tidak tahu sebelumnya kalau ternyata itu yang dimaukan. Nah. Wa in ma huwa 'alaihi fa huwa batilun Meskipun telah dihiasi, telah dipoles terhadap kebatilan itu untuk menutupi apa yang ada padanya. Maka tetap saja itu adalah kebatilan dan kesesatan. Sekarang banyak terkadang Al-Qur'an dibawa tapi untuk menjadi pemoles kebatilan yang ada di dalamnya. Bukan sebagai petunjuk untuk diikuti kebenarannya sehingga dipilih di dalam Al-Quran yang cocok-cocok untuk bisa menghias kebatilan itu yang diambil yang kebetulan bertabrakan dengan hawa nafsu ditinggalkan dinamanya memang membawa Al-Quran tapi berjalannya bukan dengan petunjuk Al-Quran hanya saja Al-Quran itu dijadikan sebagai pengemas sebagai sambul agar perjalanannya dianggap dan orang bisa tertipu atas kebohongan yang terbungkus dengannya. Wal imanu bila Rasulullah SAW sababun lihat dan nuri ilhaqiyi al yasiru anayil insan. Beriman kepada Rasulullah SAW itu merupakan sebab. Sebab di mana akan bisa diperoleh cahaya yang sebenarnya ini, yang dia akan bisa berjalan dengannya seorang manusia. Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasarah Akan bisa mendapatkan cahaya Qur'an Apa syaratnya? Syaratnya apa? Ahlul Kitab Akan bisa mendapatkan cahaya Qur'an Syaratnya apa? Apa syaratnya? Hah? Beriman lu ada? beriman kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. ya perintahnya ada dalam ayat ini aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshunabih bukan hanya itu bahkan yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim nah mazaya aziman Yaudzaqibu fiha ahlul kitab fi ay yu'minu Muhammadin sallallahu alaihi Ini keistimewaan yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada ahlul kitab agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tawaran-tawaran yang besar Nah yang ini tidak pernah diindahkan dan tidak pernah diangkat oleh mereka yang digambarkan Islam datang membawa pedang memaksa orang masuk Islam tidak sebelum datangnya perintah mengangkat senjata memusuhi mereka itu sudah diperintahkan oleh jahid, hamba, jihad dan kabirah mereka dengannya bihi dikatakan oleh para ulama bil Quran. Perangi mereka dengan Al-Quran Jihad dan kabirah dengan jihad yang besar Dan jihad yang besar jihad dengan ilmu Jadi sebelum bergerak Di medan yang Membawa senjata Itu sudah Bergerak mendakwahi mereka Membawa petunjuk Menyampaikan Al-Quranul Karim Setelah mereka secara zalim Memusuhi Bahkan berusaha menghancurkan petunjuk Al-Quranul Karim Barulah kemudian diperintahkan untuk membela, membela kedudukan Allah Subhanahu SWT di muka bumi Mengangkat tingginya kalimat Allah yang tinggi di muka bumi Dan mempertahankan kebenaran Al-Quranul Karim Agar menjadi rahmat bagi seluruh manusia nah. Allah dijami majaa bihi ikhwanuhu an Nabi Muhammad Rasulullah, yang dibawa adalah apa yang pernah dulu dibawa juga oleh saudara saudaranya dari kalangan para nabi. Wada ilamad a'au ilaihi dan juga mengajak manusia dengan dakwah sesuai dengan apa yang juga mereka berdakwah dengannya, bahwa ikhlasul ibadah tilillahi ala jawal, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata beribadah kepada tima Siwa dan meninggalkan ibadah kepada apa saja yang selainnya. Fa gana min al-ajib ay Maka sungguh menjadi perkara yang sangat aneh, ternyata mereka menentangnya, menyelisihinya. Ma anna hum ja'a bi syai'in yukhālifu ma 'alaihi anbiya'uhum Padahal yang dibawa oleh beliau sallallahu itu sesuatu yang tidak menyelisihi apa yang pernah dibawa oleh para Nabi mereka dan Rasul-Rasul mereka. Paddalla ala annal islam Wal imanu bihadar Rasulullah SAW. Ba'da bi'asatihi. Dan ini menunjukkan bahawa Islam yang dimaksud. Inna dina inda Allahil Islam. Adalah Islam yang mana. Keimanannya kepada Rasul Muhammad SAW. Setelah diutusnya. Jelas. Bukan Islam yang kemudian berusaha untuk dikaburkan maknanya, dengan seolah olah disandarkan kepada Islamnya Nabi Ibrahim AS, bukan untuk meletakkan, memang Islam ini ajaran yang dibawa oleh beliau, tapi untuk mengkaburkan bahawa siapa saja keturunan Ibrahim AS yang masih menganut ajaran yang dibawa dari Rasul-Rasul yang dulu datang, yang risalahnya datang dari langit, itu semuanya Islam tidak Islam pada masa itu Setelah diutusnya Rasulullah SAW, siapa yang beriman, dialah Muslim. Yang tidak mengimani, bukan Muslim. Nah, yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan Muslim, meskipun mengaku Islam. Nah, dan yang mengimani ada Rasul yang lain setelah diutusnya beliau SAW juga bukan Muslim. yang mengimani Rasul sebelumnya tidak mau mengimani Rasulullah SAW bukan Muslim yang mengimani Rasulullah SAW tapi ditambah ada Rasul yang lain setelahnya juga bukan Muslim Nah katanya Ulil Absar Ahmadiyah Islam juga karena dia solat dia juga haji kalau solat haji itu amalan bisa dilakukan oleh siapa saja nah. yang mau tapi ada prinsip aqidah yang ini tidak bisa ditawar dan tidak bisa untuk diberikan toleransi. Yaitu menerima Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir dan diterima ajarannya berdasarkan keimanan itu. Keimanan tersebut. Nah. وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَادَ الرَّسُولِ فَلَيْسَ عَلَىٰ سَلَىٰهِ سَلَىٰهِ dan siapa yang tidak beriman kepada rasul ini dia bukan di atas Islam wa inna ma huwa alal kufri Iaitu di atas kekufuran wa dalal hadhil ala fadli mu'minnai ahli alkitab allazina manna Allahu alaihim wa qabilul haqqah ini juga menunjukkan ayat tersebut tentang keutamaan orang-orang ya. yang beriman dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasarah ketika keduanya mau beriman atau pemeluk-pemeluknya mereka mau beriman nah, mendapatkan keutamaan ketika mereka mau menerima al-haq wa anallaha sayu'otihim al-ajra mar Kauyatihim mazaya aldi makan dan Allah subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka ganjaran dua kali dan menganugerahkan kepada mereka keistimewaan yang besar. Nah, sungguh kemuliaan Islam ini mencakup seluruh umat manusia sebagaimana. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat lil alamin, tapi bukan yang dimaksud sebagai rahmat lil alamin tidak ada inkarul mungkar. Nah, sekarang sedang dibawa Islam rahmatan lil alamin tidak boleh mengingkari, tidak boleh mengatakan selain Islam kafir. Kalau mengatakan selain Islam kafir dia rahmatan lil alamin. Kan nah. begitu? Rahmatan lil alamin. Mengajak manusia masuk dalam Islam agar mendapatkan sekian banyak kutaman-kutaman di dalamnya. Bukan Islam dibentuk untuk mengayomi seluruh apa yang ada dan diterima apa adanya, Tidak. Dibuang. Lakum dino kembali yadi. Dibuang ayat tadi. Bingkutumisaki mendini. Wa laa abdurrahman tambudu. Dibuang. Dikaburkan mana in dar di nafal Islam, dibuang ramai abdul azwar alislamidan, paling pula minhu dibuang, semuanya dibuang. Dibakar Islam rahmatanil alamin, sudah semuanya diambil. Urusan surga neraka urusan Allah bukan urusan kamu. Ya, ini propaganda. Islam rahmatanil alamin, tapi Tauhid syirik beda. Momen Muslim kafir beda. Siapa yang ikut kepada Tauhid Siapa yang beriman kepada Rasulullah SAW mengikuti konsekuensi apa yang dibawa oleh beliau SAW itulah mereka kaum Muslimin. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, kullu ummati yadukullun jannah. Semua umatku masuk dalam jannah. Semua manusia yang hidup setelah diutusnya beliau umatnya Rasulullah SAW semua akan masuk jannah. Apa lanjutnya? Kullu ummati yadukullun al jannah. Illa man abad. Terus Amaiyya abad ya Rasulullah Terus hmm. Terus Salah Man atau ni. Baqalal Uman Asani Kenapa kita berhutang? Laisa minal ada Kul majlis Arab tu Barakallahu Kullu ummatiyya Duhulun al-jannah Semua umatku masuk dalam jannah semua manusia yang hidup setelah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya beri, dan semua akan masuk jannah Tapi ternyata dikatakan illam abah, kecuali siapa yang enggan. Ada yang enggan. Siapa yang enggan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Yahudi, nosoro, musyrik, ini, ini, itu tidak. Tapi tinggal ditetapkan dengan standar ini. Siapa yang taat kepadaku? Siapa saja dari Yahudinya, dari nosroninya dari manusia, siapa saja yang kemudian mau taat, beriman, tunduk kepada ajaranku masuk jenna dan siapa saja yang tidak mau tunduk maka dialah yang enggan meskipun aku Islam nah tapi mem mem memusuhi Islam dari dalam selalu yang dibela orang kafir selalu yang disakiti kaum muslimin. Islamnya ini Islam untuk siapa Nah, selalu menyakiti hati kaum muslimin selalu mendiskreditkan Islam dan selalu berpihak kepada kaum kafir. Warakalakum jazakumullahu